Zene volt, igen, és tudjátok miért, mert advent van, kezdődik az advent, ami hát rettenetesen fontos, gondoljatok bele, én aki vasárnaponként lelki hadviselést tartok, elérkezek abba a fázisba, amit az én egyházam alapvetően ennek a lelki készülődés időszakának tart, tehát ennek mint vezénylő tábornoka a bakás listában, de persze ő mellettem Gábor, majd ő is megszólal, csak hát az elején ugye evangelizálunk, de uh, hadd mondjam el, hogy majd lesznek konkrét ötleteim adventre vonatkozólag, de mindig meg kell néznünk a, a szöveget, mert az állati izgalmas, olyan izgalmas, mint a magyar médiát olvasgatnánk. Most is attól félek, hogy borzasztó dolgot kell veletek közölnöm, de majd megmagyarázom, hogy uh, nincs semmi baj, uh, ugyanis... Uh, én apokaliptikus hívő vagyok, katolikus, és higgyetek el, nem olyan nagy gáz az apokalipszis. De előbb, előbb, hogy mit, mit is mond a, a főnökség? Jézus ezeket mondta a tanítványainak a világ végéről. Jelek lesznek a napban, és holdban, és a csillagokban. A földön pedig kétségbe rettegés támad, a népek között a tenger zúgása, és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a megváltásatok a fene, az én telefonom, valakinek nincsen érzék a, a, a, az igéhez. Na, megváltásotok! Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek a topzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap, mint a csapda, úgy csap le azokra, akik a Földön laknak. Víraszhatok hát és imádkozatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik és megállhassatok az emberfia színe előtt. Fú, vasárnap van, és nem akarom a kicsiket becsapni. Igen, ez annyit jelent, mindegy, hogy fizikális, filozófiai vagy mesei szinten fogalmazuk meg, hogy a történetnek fége lesz. Az egész, a világ összetartó ereje megrendül. Mi ez az íziszhez képest, barátaim? Az egész rendül meg, a, akkor pedig mi a, a, a, a fenének örömködöm itt advent idején, amikor itt van az apokalipszis, hát valaki kérdezhetné a sarokból, és igaza lenne, mert e, nincs ebbe semmi örömteli, hogy végül is minden, amit teremtődött, el is tűnik és elpusztul, és talán az ember is teljesen nyomtalanul örökké. Ez valóban elviselhetetlen lenne, vagy értelmetlen, hát akkor az Isten őrült. De pont arról van itt szó, hogy akik a tekintetüket az égre emelik, és a bennük lévő isteni úgyhogy hogy kiég belőlük minden, ami az apokalipszisan keresztül éri őket, az lehet persze az egyéni sors is, tehát nem kell az idők végezetére várni. Minden halottnak van valamiféle apokaliptikus múltja, Eljut oda, aho ahová igazán tartozik szellemi természete révén. Sokan gondoltak erre Platontól elkezve nícséig, és Apollótól egészen J Jézus Krisztus király katonája, hogy mondjak ilyen fantasztikus mondatokat, amit mostanában használnak a politikusok. Igen, lehetséges, egy, hogy ez, ez az élet nem végződik a halállal. Ez volt a jó hír, ez volt az evangélium. Ez volt a lényeg az egészben, hogy végre megtörjük, vég, hát, ami magunk nem is voltunk képes, de azáltal, hogy az Isten kiüresedett emberré, sikerült megtörni a bűn hat, zsoldját, hatalmát, határát. Az nem azt jelenti, hogy az apokalipszis nem fog eljönni közénk. Ne reménykedjetek abba. Ö, ö, és különben is már kóstolgatjátok úgy látom itt a harmadik világháború ö, ö, ö, lépcsőjén ücsörögve ö, de ez ne, ráadásul a, a, a, az apokalipszis pillanatában maga az antikrisztus jön el aki egyébként úgy néz ki ö, nem is tudom mint, egy, mint talán Bill Gates tehát ö, problémás idők fognak következni de szerencsére nekünk nem problémás olyan zenét játszani, amit szeretünk így Kis Erzsi lehet az ötössel kezdeni, hogy lenyűgözjük egyből a hallgatókat, aztán jövünk vissza. Ertyána, üdik, bárpána, üdik, bárpána, maskebána, vartja, vartja, vartja várna, Barjana, uti, barpana, uti. Al tamang just kita mambarje, barje, barje, wana. Da, da, da, laida, da, da, Barpana, uti. Ya, da, da, da, laida, bargen, bosh Yeah, da-ba-da-lang-da-da-lang-da Barga bala falana, bashkipala falana Ha-wa-wa-wa-ba Barga Ha-wa-wa-wa wa ha pere Bab yabba pieba ana udi barpana udi barpana barkaba barja udi barpana Bari pološa, Marta volke neha, barta ja dok je relasta došne ne zavijav o perevori o Boy oh, a beszélgetünk, csak sajnálhatják a hallgatók, hogy nem hallják, de most Máté Péterről meg az illatos útról beszélgettünk, de most nem ez a témánk. Mi a témák egyáltalán? Azon túl, hogy a tek nagyon vicces, és szerintem az zseniális, és nagyon örülök neki. Ennél globálisabb dolog, jó napot kívánok ismét. A világháborúra gondolsz? Orosz, kicsiben, kicsiben. Kazah, Ukrán, ö, Brit ír. Fú, kire gondolok. Vagy az előzőben a felvezetésben, nem, jó, amiről nem tett. tudtad, hogy felvezetése lesz ennek a témának, de így alakult, hogy hát, újabb Antikrisztus? Hát, hát ez az ember ezt annak meg, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy jó, az Antikrisztus nem tudott bohóckodni, oké. Okay. De ahogy a ringben mert hogy azért szűkítsük a dolgokat, ez az a hogy az egész világ fejlődésének szüksége van egy ilyen emberre. Jó, akkor a Klitschkó balegyeneseitől belehalt tíz év óta a világ. Tényleg ő volt a legjobb, de a mondom, mondom, romboztásra szükség, szükség van, há, csak persze. azért egy kicsit, kicsit, kicsit nagyon vicces, inkább nagyon mindkicsit, hogy pont egy ilyen muki, és erről van szó. Azért, is mellett mondani, mert ez nincs itt jó ja. szájba kapna, ő puszta kezes is volt. Na, az igaz, biztos, hogy nem, nem a, merül, merül rájátszik arra, hogy egy ilyen... De a Blöf történetet ismerjük. Bluff ő történet, ő az, a Blöf történet, igen, tehát azért Gál Gál senkit nem bántana, főleg a, a, a, már a névválasztáson. De nem szereted tudi. őt. Én De hogy is nem? nem. Én minden tronfosztót szeretek. Ah, nem hiszek neki, nem vagy őszinte, nem <gül> szereted Ez érdekes, mert én a Kliskót nagyon tiszteltem ettől a tényleg elementáris ősereje volt az ütéseinek, tehát tényleg az volt a baj a balegyenessel, hogy az ütötön elég sokat 15-20-at és bekapott bekapott, nem fáj nagyon de azért rettenetes erővel jöttek és végig végén, végén belezgett a fejed és lementél valaki szóval, most itt követ bennünket, hogy mi miről is beszélünk azért mondjuk el tegnap volt hogy egy a nehézsúlyú világbajnoki cím immár nem Vladimir, vagy hát ukránosan Volodimir 12 menet után, igen, igen hanem egy és azért is mondtam, hogy a kazakh-ukrán mert azt tudod, hogy Kazaksztánban született ha nem tudod, akkor tudod még szebb Hát most és szemben. most rá um, behódolt, de legalábbis nem gyűjtött annyi pontot, Aha. mint ellenfele a egészen fantasztikusan érdekes kinézetű és mozgású de nem vagyok sportriporter, nem biztos, hogy de ezt precízen be tudom jól, fejezni ne, ne, a csapó is majd, majd, majd csak 160 Igen. talán 6 óra múlva érkezik ebbe a stúdióba, szóval, hogy behódolt kénytelen volt ugyanis ennek a sokak szerint ír, de mindenképpen a brit Hímnuszra bevonuló, vagy például most is uh, tisztelő hát uh, Tyson nevű embernek. Szerintem ez a Tyson is egy művész név. Tehát, hogy... hogy nem, hogy figyelj, nem, ját... ezek az írt cigányokat kéne ismerned ehhez. Figyelj, tök más a világuk. Az, az, az tényleg olyan, mint a Gajdicsi filmben ábrázolt. Pontosan, igen, igen. A, <gül> hogy a gyereknek egy nevet, ki <gül> a, a kalkul, az akar... apukának akkor, amikor éppen tolja be a, a, a, a, a rumos ö, sört hát Tyson, és akkor úgy nevezi el de tényleg van bennük valamilyen költőiség a, a, a, a, a harag és hogy Fury ő, igen, ő hogy már mesei figura a, dü. a, ah. a nagyon meglepte a, a, a klicskót hogy ez a mesei figura akkor mint ő tehát azért az óriásoknak is van pekjük, amikor hmm. olyan földre tévenek, hogy jön egy igen, másik a, igen. nyilván nem tegnap látta először de volt olyan de figyelj, nem, nem olyanek ellenedz tehát fölhozni az egészen az, pont, a, a, a... Pont, véd, így van. Igen, így van. Igen. Hát az nagyon nehéz. Azért, azért előttem volt a, a, a képletes, meg, meg, meg, meg, meg talán kicsit szenzációhajház, hogy, hogy hát pedig ez a klicsko azért ki van tömbe. Azért van neki háttere, azért szakmai tapasztalata, múltja, és nyilvánvaló, hogy ő volt a favorit. De... de de, de hogy előttem do, do, ki a tudják. Hát, nem a nem. nem se vagyok biztos. Ja, jó? de mi van a viteli. Hát, hát a családnál van a, a, a, vannak az övek. Tehát azért mondom, hogy a Vlágyimért most megverték, talán jobb szóló, mint a, a, a Vitali, viszont szerintem a viteli, azt, azt nem tudom, ez nagyon keménynek tűnik. Előtted van, ahogy mit tudom én, a madár vagy a kokó, úgy szárít be, hogy a Tarlós István a tanácsadója. Tehát, hogy amikor. amikor. Németországban a mérkőzés úgy megy le, hogy az egyik címvédőnek a, a tanácsadója, a Kiev polgármestere? Á, hát figyelj, olyan szomorú a magyar történetek, én nem akarok én vasárnap szomorkodni, advent van. Nem, nem, ne, csak vicces. A madár, hogy... ne, mondod a madár, ja. most menjek bele a madárba. Ne, ne, ne, ne, hát nem, madár, hát nem, nem, A madár, hogy, hogy, hogy csinál, végül megcsinálni, tényleg ezt meg lehetett csinálni. Igen. Majdnem ott voltak a kapuba, soha. Igen. Miért? Nem rajta mullott, szerintem nem rajta mull azért van a kokó. hát a rémálom között pedig, érted én, én a politikába belenyúlkálok, de a rémálom a Budapesten amikor a csákon amikor a magyarok rádöbbennek a valóságra és a PR közötti különbségre szörnyű volt érdekes, hogy meggondoltam gondoltam arra mert babonás lettem, hogy ha csak Orbán Viktor meg ne jelenjen valami nagy nemzeti eseményükön mert hátra kikapunk mert őt az átok súlytja. De látjátok, nem? Na, ugye? Na, ugye? <gül> <gül> Jáncok itt kísérzőt, na, aztán politizáljuk, aztán olvasgatok. Betedána, beszebána, gecsemáza, pármadok, erbedeli, bididilok, modok, eszpehumorál. Vete lana, vê se bana, aparta voville, gorgoujo dinamé, messi papo a sessão terá Sevana, gacema za Parmador, erbedeli pidi dilomo do kje sprehujem od te. Vedena, ne sevana, a partavol vejebe, kur guzudi nambe imesi papu abesah Ciama a tu azubama Che pue uje si tu la la Sko o sembo erto ge ge Tuma toma arto te alto furia sen no ba ba Mettime if you only ga da Ta mia pu o nada catela se la va au ez ez hírekkel, vagy én? Egy hírt mondjál, léczi. Hát kérlek szépen mondjuk olyat, ami olyan borzalmas, jó? Az volt, hogy a, van a kurdoknak egy ügyvédjük, aki, hát ilyen mozgalmár, Na Volt egy ügyvédjük. Volt, igen, de ez a hír, hogy Na, volt, sajátam. igen, és hogy, ső, hát ez a, a, van a kurdoknak egy kommunista pártjuk, akiket a terroristának minősít Erdogán, és ezért az be van tiltva, és le lehet vadászni őket, azt mondja, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet. Na, ő sajtótájékoztatót tartott, közben valaki fejbelőte. Az illetőt nem sikerült elfogni. A, ö, egyébként már ellene terrorizmus sajtó útján való védelmezése miatt már a bíróság vádat emelt. De úgy látszik, a börtön helyett inkább a golyót választották. Érted Erdogán bácsi? Azért Erdogán bácsi jut eszembe. A a, általában, ha megnézed, az életbiztosítások miatt lehet utána nézni. Az újságíróknak nagyon rosszak a, a, a, a rizikó-kockázati tényezőjük, de például a török, török újságíró az nagyon sok hal meg. Tehát a magyar újságírók szerintem, amikor. Ö, ö, kollégákra gondolnak, gondoljanak a török újságírókra, mert azt, azt rendesen nyírják őket golyóval. Most egy ügyvéd kapott a fejébe egy golyót. Bizonyos szempontból rövid távon működik, ettől a pillanattól ez a, hát a nevét fogjuk megjegyezni, ilyenek a szentek, mondom, Tahir Elcit, ki kihúzták a, a Erdogan bácsi, Erdo, most érted az oroszok is eléggé haragszanak a törökökre egy kicsit Erdogan bácsi miatt a, a két fizikus, aki bemérte a gépeket, mert érted mindenki nyilat az a baj, amikor média háború van most a médiában is háború van tényleg nem tudod mi az igazság, hmm. úgy itt akkor ilyen hát szűrni kell, ami közelíthet és a, bem, két fizikus vizsgálta a, a, ezt a le, lelövést, egymástól független komoly fizikusok is azt mondja, mind a két fél hazudik jellemző módon egyrésztől nem igaz a 15 vagy 16 másodperc, hogy addig volt a török légtérben, hanem 6 vagy 7 másodperc lehetett, nagyon kicsi valószínűsíthető, hogy azonnal le akarták szedni a másik, hogy a oroszok is hazudtak, mert azt mondták, hogy amikor érzékelték a légtérbelépést, akkor 90 fokos fordulat és csak azért kerültek a légtérbe, mert a rakéta jött és benyomta a, ezt a tömeget. Hát ezt is bebizonyították a fizikusok, hogy nem igaz. De ez a politika az, az biztos, hogy a, a pilóta meghalt. Érted? Most, most adják hát a hullát, a, a határon most, ahogy beszélgetünk. Csak hogy mondom, hogy rajtunk kívül van. Ne, egészen biztos, hogy azért hasonló dolgok, mert ezek már ezek nagyon is, nagyon is nagy formátumú dolgok már öm, öm, szóval csak a következmények tekintetében fognak kiderülni Másket mondjak mondom, egy kis kipici de, hogy következmény a mi volt, az sose fog kiderülni. mondok következmény sütiket jó? Mondja. hogy a, a putyin bar, barátunk putyin most rendszer telepít szíriába miután se az ISIS-nek se a, a Szír hadseregnek nincsen ereje. Ez kifejezette az orosz gépek védelmére, ez minden gépet lelő, hogyha arról van szó. Hát van mint már, már mint, hogy ezek után. Hát azonosítani tud mindenféle értemben, mindenféle gépet. Tehát be, be, berakott a Szíriában egy olyan lévédelmi rendszert, amivel mondhatjuk, hogy a, ott a térségben ő, hát ö, nem mondom, hogy a légboltura nem mondom még. De a fiatal kollega bolhagat. jó, Tehát, az neked vannak az a a kézzelfokat hogy, hogy ebben az esetben tényleg két dolog van. Ő mondta, még mm. egyszer előnek egy török gépet, akkor nagyon rosszban lesz mindenkivel. Másrésztől pedig tényleg nagyon nagy kockázata van még egy ilyen ö, baráti tűznek. Mert azért ez az baráti tűz. Majd ezt az előbb mondani, aztán átfogalmazom, és rövidebb ha, lesz. Ha bácsin, lehet, hogy megőrült. Most bocs, tőlem. mondjad. Jó, csak annyi, hogy ezek nagy nagyformátumú dolgok, hogy valójában mi történt, az átlagpolgár sose tudja meg, csak a következményét. Hát az elég, mert akkor behív, mert jól vagy fizikailag, behívnak katonának. Érted, Na épp téged? ezt akartam mondani, hogy most például napvilágot látott egy olyan összesítés, nem tudom, hallottál-e róla, hogy... Éppen a hat miatt az orosz hadseregben. Mondjuk így hogy csökken a nívó, egyre többen azért hát igen, szereznek diplomát Oroszországban, hat fiatalok, mert ugye hát, a mentességet van, élveznek. Van viszont nekik meg van ők igen, igen. kiképzik magukat polgári szakmára, igen. viszont ennek megfelelően nyilván ez egy, ez egy energiamegmaradási jellegű törvény. Marad a maradra leszli. Hát igen, hogy az a bevonulók, hát, meg az ott jaj, jaj, jaj, maradók, jaj, jaj. meg a továbbszolgálók, vagy az egyáltalán szolgálóknak a szellemi nívója, az meg Ki Kikezeli ezeket a rakétánkat, meg a védelmi rendszereket Szíriában. Azért nagyon magas az orosz tudomány szintje, ilyenkor a nagyon okos orosz, meg mit tudom, milyen nemzetiségi bácsi, kitalálják, hogy butítsák vissza annyira az eszközt, hogy a hülye is tudja használni abban ugye de nem hogy egy vagy nagy stratégia, de ennek az vagy vagy vagy a veszélye hogyha idegen kézbe kerül hát, mindent felrobbantat a Olyan, világot is jó, de hát ez sajnos, figyelj, nagyon komolyan írja Platon vagy Szokratész. ugye nem tudjuk pontosan, hogy fontos, hogy a köznép sűrűn járjon színházba és a szellemét pallírozza különben államformája azonnal a csőt felé halad ez tényleg így van most nyilvánvalóan a, figyelj, a politikai fundamentalizmus is azt mutatja, hogy nem az eszesek korát éljük. De ilyen korszakok vannak. Tehát van a felvilágosodás korszak, amitől ö, ö, m -m már hányunk, de abban az időben, amikor Diderot, Robespierre és ezek megjelentek, vagy Montesquieu, a szellem fénylőnek tűnt. Hát most nem tűnik olyan fénylőnek. Ön mi az állandó dilemám nekem, hogy az adott korban is fénylőnek tűnte az, amiről utólag azt mondjuk, hogy fénylő volt. Igen, igen, igen, mert, mert annak volt húzása, vonzereje. Figyelj, a, a, a középkorban, ahol a tudomány, mondjuk a reneszánszig bezárólag zárva volt, onnan titkos társaságok, rózsalovagok és hasonlók, a szabad kőművesek, akik embert boncolnak viszik tovább a, a, a, a, a, a felvilágosult ember harcát. Ahol ültem a múlt héten egy um, mondjuk így, hogy sörkatakombában bejött egy páros. Egy török Igen. lány és egy uh, spanyol krapek. Igen. És hosszan beszélgettünk, mind a hárman azon az estén tudtunk angolul, Igen. és nekem um, elmondták ők is, meg aztán később az ugyanoda érkező Görög páros eszméletlen, milyen nemzetek voltak képviselve, elmondták majdnem, hogy összebeszélés nélkül, majdnem, hogy egyöntetően, hogy az az általános nézet, hogy a szabadkömüvesek, hogy most is a szabadkömüvesek, és hogy titkos társaság, és ő mindig. mozgátják a, a számokat. Az mindig, igen, az van. Csak tőled azt akartam kérdezni tudós hát, embertől, igen. aki Fugod, nap hetente lép országhatárokat. Amely országhatárok most már ország. Igen, igen, ugyebár. igen. Kise <há> mozdult mu so, ugye tudjuk. Szóval, hogy uh, időről időre látnak, világodatosan kapják fel ezt a nézetet, hogy na, amikor már egyre rosszabb a helyzet, akkor összeeskülés elméletnek, vagy gyanánt, akkor bedobják az emberek és azzal vigasztják magukat, hogy szabad, mérsek, hát, szabad komévesek. Hát figye. figyelj, figyelj. Meg akarják most gyilkolni a magyar miniszterelnököt? Mert. Hát most nem mert most már le van fül a. Ja, ja, jó, de. A, a, mi a Mi a sztori? Jó, a, most nem szólok közben. A sztori az, hogy hű, ha van a Nemzeti Felszabadító Hadsereg, mit tudom, van valakik, mm. akik meg akarják ölni. Amikor a flej kitalálja ezt a hülyeséget, akkor a, egy kicsit a, a karrierjébe kerül, nem a pénzébe, mm. de mondjuk azért én. A, törésnek tartom az újságírói karriere szempontjából. Ezzel most valamit kimondtál, amit Ö, igen. Igen, igen. mások a, kerülgettek, hogy a, ezt kitaláltak. Ez a <gül> uh, És ugye itt pedig hát uh, már megint ott vagyunk, hogy a, a, a, a tek próbál bizonyítani és uh, ez a bizonyítási kényszer vezeti őt oda, hogy hagyjuk meg viktor szerintem nem akarják őt megölni meg akarják ölni őt verbálisan, amikor társalognak, de ez nem azonos azzal, amikor valaki merényletet készít elő és tervez. Szerintem Hála jó Istennek Magyarország nincs ebbe az állapotba, hogy belső majd, most nem a dzsihádisták, ugye ez is nagyon nevetséges esetek, tek hogyan jut el zsihád a dzsihádtól Orbán Viktor megöléséig. Igen. Nem is foglalkoztam. Hát érted. Itt mi az összefüggés, De hát, hát lehet, hát, időben véletlenül előfordulnak. Nem inkább valamiféle ilyen rajzfilm figurává válnak a nehézkedési törvénytől. Figyelj, amiről írtam az írásom, akkor már felolvasom, a csináltak egy sajtótájékoztatót. És ott megjelent pintér tábornok, úr, és a elmondta, hogy az asztalon látható. Érted? Ugyanúgy, mintha a lennénk, a Svart lecsapott, és akkor, hogy tartanak sajtót, kirakják a cuccot. És ők is kirakták a cuccot. Ja, az lett a kiállítási tárgya, ami a bizonyíték? Mint a vágya, az volt a legviccesebb, Aha, annyira értelek. szép és vicces volt, hogy azt mondta a pintértábornok úr, hogy ezek azok, amiket lefoglaltunk, találtunk, és ez alapján uh -huh. Ö, már, ha ránéztél az asztalra, döbbent volt -e, mert nagyon sok minden volt az asztalon. Eleve, érte ez a magyar marketing, amely túl teljesít, de jó ízlésű magyar marketing volt, mert második világháborús gránátokrakat képzel. de az egy kicsit több volt. A másik, hogy, hogy még ott ezután, hogy megmutatták a sajtónak a bizonyítékokat, uh -huh. zárójel, de dezinformálták a, a, a médiát, értitek? Ott ülök, de az volt a -e szép, hogy volt egy tűzoltó, csak nem akarom, hogy róla beszélünk, meg ki fogják rúgni, aki később be bevallotta, hogy ez nem az, hanem ez csak prezentációs anya. Érted, Macó. Hát figyelj ide, ennél cikib nagyobb égés, és érted úgy, hogy ezt ők csinálják, tehát ezt nem én provokálom ki, őt csinálja a médiába. Tehát annyi esze nincs, hogy például a kokáért Ilyen hibát ne kövessen el. Ugyanis a bizonyítéknak rendkívüli ereje van, bizonyítja a két fiú ártatlanságát, még érted, ha hozzányúsz a reprezentációhoz a két fiú, vagy se, a sejezet súlyosságát. Tehát befolyásolja az ügymenetet maga az. Hát nem, nem, nem. Nagyon ciki. Ez nagyon ciki, ugyanis ez annyit jelent, hogy nem tudnak idegen és józanul gondolkodni. Erről az esetről gyorsan le kell szakadni, szerintem alázatosan meg kell hajtani, tovább kell menni. Á, nem, nagyon érdekes. Példának a azt mondja, nagyon, például gondolkoztam azon, hogy most hogy mi történt, ennyire buták. Azt mondja a kormány szóvivő a sajtónak, hogy nagyon hibás magatartás lenne viccelni a tekkel. Ha én pszichológus vagyok, fölteszem a kezem, és szólok, hogy nem kéne ötletet adni. Ahogy bemondta a, a kormányoszővívő, hogy a, a te, és mindenki fölállt mögé. Pintértáborok, Média, stb. Hogy most nevetséges-e, vagy nem? Ez esztétikai kérdés. Ezt mindenki maga el tudja dönteni. Így viszont nagyon már megint arról van szó, hogy preszt is kérdést gyártanak, abból a hajdóból, aki azt mondta, hogy zsihádistánkat fogtak. Há, vicce. Ért, így lesz vicces, ám tényleg a tek, és, és nem én teszem viccesi, az a dologban, a leg, érted, a legidegesítőbb, mondja ő, majd csinálnak egy olyan sajtótájékoztató a prezentációt mutatnak be bizonyítékként. Jézus anyám. Te Úgy, hogy érzed, hogy ez... Ö nem külön. -e. jelent problémát és ezek a bizonyos fékek és ellensúlyok számít, így a sajtóban, -e. közéletben egyáltalán ö, érezhetőek, tehát de figyelj, örülsz, hogy ha, ha a 24-en 24 mondjuk cikinek is. tartják, mondott, hogy ciki na, na hogy az jellemzően az de hát hogyha 24-en tartják cikinek, az jelent valamit Mert a 24 mert ember, mert, ember, ö, ö, örülök a 24 embernek aki átlát a szitán a, a, a is meg Dél-Amerika jó hely csak mi, nekünk négy évszakunk van érted, de lehet csinálni ezt voltak ilyen tábornok féle kormányok ott, ott se számított semmi figyelj, ez, a, ez egy kicsit olyan, mint a tanúvilága a világáltársék hazudtak és ezért próbálták azt mutatni hogy szellem vasút. valamit kell mutatni most mit mutatunk? Most meg bemutattunk páncértől de ezeknek sincs semmi köze egyébként a terorizmushoz, bocs. Azon túl, hogy bizonyítási anyag. Hát tiszta uh, agyrém. És akkor most találtak két embert, aki meg akart, ja, Jézusom, le nehogy valami bajul legyen ennek a két, nem az, tudom, milyen e életű emberek, tehát Szent koronata meg hasonló. De most nem az ő világnézetéről van szó, hanem hogy, hát nem hiszem, hogy az vagy azt gondolta, akkor álmaiba gondolhatta azt, az a, a, Rettenetes veszély, hogy ilyen terror veszély időszaka alatt a szabadságjogokat megnyírbálják, és a rendőrség mert ez mindig így történik. Semmi köze hozzá, és mégis ártatlanok szabadságát ö, rabolja meg a túlzott intézkedés. Ezért is veszélyes a terrorizmus, mert minden, ők erre számítanak is. Ők azt tudják, hogy ez a társadalom belül növeli a stresszt. Tehát ha így viselkedsz, akkor úgy viselkedsz, hogy a terrorista szeretné. Egy kicsit e ez a hajdú, ha tényleg nem akarom bántani, de szerintem nem, intellektuálisan nem felel meg a annak a posztnak, a amin van. Érdekes, hogy ahányszor ez aktuális, én, én mindig igyekszem elmondani, hogy szerintem pedig de. Tehát azért... De figyelj, a nyilatkozatai a... és a számomra ismerte előélete, vagy mondjuk így, hogy ez, ez, jó, ez egy péretű felhangú szó az őséletében, előélete nem ugye a üldözőknek szokott lenni, de mondjuk így a, a pályafutása szakmai előélete, mondjuk hogy nevezzük akkor így alapján, ő szerintem meg komil fog Ja nem, nem a politikai, most ja, ja, én nem politikai szempontból, hanem szakmai szempontból. Tehát érted, amikor arab hekkerek ellen küzdesz, figyelj, hidd el, hogy nagy tudású háttér emberekkel rendelkezek, és te terről elhárító vagy, meg titkosszolgált, meg stb., az azt szerintem magas intelligencia kell, a problémák mérhetetlen nehézsége miatt. Hogy cselekedjek? Ha lecsapok két ilyen ö, diákra, avval nem csak, hogy a feszültséget folyamatosan növelem az állományban is növelem az atárcsalomban, hanem még elveszítem ami nem szerencsés, a lakosság megbecsülését, ugyanis a lakosság a legjobb hírforrás bizonyos értelemben. Az a hadsereg, mint például Belfast, tudok példákat mondani, hatástalan, hogyha nincs meg hozzá a, a, a támogatottság. Na most, hogyha a, ugye ez már rajzfilm, hogy betörik az ajtót, és akkor azt mondják, Bosz rossz címre jöttünk. Hát ez bemondás, ez már rajzfilm. Nem szabad rossz címre menni. Igen, mert ő, azért ők a különleges egység. A, az, a különleges egység első tulajdonsága, hogy pontosan megtalálja a címet, nem Budapesten, hanem a, a, a, a kambodzsai őshedrük közepén. Tényleg. A tek, úgy, a, a, a, én értem, hogy nekik szükséges lenne egy nagy bevetés átesni a tűzkerettségen, de ne a magyar lakosságon keressék. Ez tévedés. Értem, amit mondasz, ami a... A tekle csak Magyarország az nevetséges. Igen, annál veszélyesebb, vagy jóvilagább legalábbis annál aggasztóbb, mert hogy amikor Ugye a mellett az is feladata, hogyha magyarokat ne agyisten külföldön ejtenek túszként, akkor ott a is van. szabadna. Most, hogyha külföldön az eső rossz címre mennek, na azt még tényleg meg lehet érteni. Ezt valóban egy kicsit kellemetlen. Állászterécsük, hogy külföldre kimentek, nem voltak ennyire tökéletesek. És mit mondtak a hold becsengettek, hogy. mert kévet, nem, hogy hogy miről van szó. Igen, Igen nem Igen. el a célfeladatot tárgyat, mint itt most, már a harmadik vagy negyedik és ha láttak egy páncértől gránátot, ránéznek én történész voltam de, de én szerintem aki tévét néz az is látja, hogy ez nem kóserisztoriká. A hallgató hogy az miért van és ezt a kérdést megfogalmazták mások más helyen is hogy euh, nincsen szóvivőjük tehát nem csak a kiemelt ügyekben hanem szinte minden ügyben maga ugye a főigazgató nyilatkozik biztos exhibit is te a főigazgató most komolyan van ilyen Na de hát ráér nem, ilyen van, ilyen, a hivatalokat kell értened, ér, persze, aki profi, az nyilatkozót használ, uh -huh. mert egyszerűen tudja, hogy pánik helyzetben mit kell csinálni. De mondom, szerintem szegény hajdú után mentek az események. Tehát ő, ő elnyilatkozgatta magát. Értem, hogy örömérzetet akartok okozni a magyar lakosságnak, és megmutatni a John Wayne, de erre mondom azt, na, de már nem mondom többször, mert nem akarom én bántani ezt. <tos> Gyerekes, gyermekes. Most komolyan. A tek érter. érted? Hát ez hülye hangzik, hogy azt mondom, hogy a tekvezető egy gyermekes, egy kicsit gyereked, vagy hogy mondjam. De, de tényleg milyen jelek alapján tart a gyerekednek? Túldimenzionálja a dolgokat. Nem tudja megítélni a maga helyén. Ez tipikus gyermeki vonás. Ö, rendkívüli.. Ö, határozottságot mutat olyan kérdésben, ahol sokkal jobb lenne, hogyha ilyen megfontolt, uh -huh. elgondolkodó magatartást kéne mutatni. Én, rend, rend, tele van ilyen típusú hibákkal, akkor euh, politikai következtetéseket von le. Én, én ismertem olyan kommandó fú, nem jöttem rá a politikai nézetére beszélgetés alatt. Mert ugyanis nekik egyébként nem igazán politika függők ők, most, ne, ne, ne, bocsán, nem, kor, bocsánat, nem kormány és politika függőnek kéne lenni ők egy klasszikus értelmű esetben. Ah, ahogy például az SZSZ, és vannak ilyen szervek. Hát jó, nem mindig kormányok megbízásából dolgoztak, de jó, jó, ez nem igaz ez a mondat. Jó kormány, majd igen, igen a azért. A, a mindenkori hatalmat kell igen, jó értelemben annak... De Ha leváltják, akkor ugyanúgy szolgálnak tovább. Szó szóval szerint számból vetett ki a szó. Igen. Tehát ezzel persze nincsen probléma, nyilván vannak nezebiztonsági és egyéb érdekek. A terőelhárítás az a mindenkori kormány által kinevezett vonatkozó szakszolgálatnak a feladata. De amit mondasz, az érdekes. Vagyis, hogy találkoztál viszont olyan, akivel. Hogyha napokig beszélgettél volna, akkor se derült volna ki, hogy milyen a politikai vonzalma, nem is a vonzalma helyes kifejezés, hanem ugye beállatottsága. Hát hosszú élettapasztalatú rendőr volt, aki rájött arra, hogy minden relatív. Tehát nem, igen, de van, van ilyen. Hát de, de, de egy van... olyan rendőr, akiről az de... gondolja másot, hogy minden relatív, az nem tűnik határozottnak szükséges Nem, az annyit jelent, hogy egy kicsit kiégett lelkileg. Uh -huh hogy kinek van igazad, de attól még jó rendőr maradt. Tehát az, hogyha ki kell hozni valakit egy szobából, mert ott bent idióták késsel fenyegetőznek, abból nagyon jó. Mi átlagpolgárok azért az a jó szerintem civilek, ha nem tudjuk, hogy milyen egy jó rendőr, nem? Csak azt látjuk, nem, hogy valaki van nem, re nem, nem, mind. én nem értek egyet. Én, én nagyon szoktam egy Japánni mert az utcán nagyon sok korrup rendőrrel találkozok, meg hülyékkel is, de nem de ezok nem bűnügyesek de, de nem, nem azok mondom, nem? hogy meg nem meg találkozok okos, értelmes különböző rendőrökkel uh -huh. nagyon, nagyon széles a, a, a spektrum a legrosszabb az, aki gyepálja a lakosságot ugyanis az azért nem rendőr mert tényleg nem érti, hogy a lakosságért máskálott az utcán de té té té tényleg érzem azt, hogy az intellektuálisan sem ment át nála hogy a, ahogy a csendőr is azt gondolta, hogy uralkodik a lakosság fölött tehát ez többször is e, el, e, nagyon érdekes a, tényleg a, a, a minden nemzetnek más a rendőrökhez való viszonya, más a franciáknak más az angoloknak e, szerintem nagyon sok magányos nyomozó van, aki fantasztikus szélmanom harcot vív ebbe a jogi, meg abban a magyar valóságba Találkoztam is ilyen rendőrökkel, megdöbbentem, mert gondold, ha te tényleg bűnüldöző vagy, és a, a bűn elég soka, sok, a, a, ami előtted van, de még a bűnüldöző szervekben is ott van a bűn, akkor nagyon, elhatár, na, nagyon elhatározott embernek kell lenned, hogy a, mondta egy rendőr, hogy ő mindig attól félt, hogy hátba lövik, és értem, de őrmester halára gondolt? Vagy arra, nem, nem, hogy a minden szinten, halnak, minden szinten halnak meg, hát az olaj történetben sok rendőr meghal ugye nem nagyon tudjuk a magyar olaj történetét, de azt mondhatni, hogy hogy Viszont tudjuk a magyar narancs történetét a magyar, igen, hogy, hogy persze történtek gyilkosságok, hogy a fenében el. de figyelj, én nem akarok erről beszélni mert nem értek hozzá meg én, én, én nagyon, nem is félek a Pintér tábornok úrtól, hanem nagyon tisztelem. Hallgatói kérdés, nagyon tisztelem. ha már felmerült a sajtószó jövő személyélet vannak hiánya vállalnád-e a tek sajtószó pozícióját? Én Mert... ki tudnám dumálni a kudarcaikat, olyan értemben igen. Viccet formáznék belőle, és akkor így megőrizném, hogy a Na teket De Te is azt mondtad, hogy ki tudnád dumálni. Most vagy legyek a valakinek a Uh, de önironiával csinálnám Hát azt mondod, hogy, hogy mennyire ciki, hogy mindig sikernek próbálja beállítani és nem azt mondja, hogy bocsát hibáztunk nem mondtad, hogy az a baj, hogy nem mondja hogy bocsát hibáztunk, de te most azt mondod, hogy ha te lenni, a sajtószóvé, akkor ki tudnád dumálni ezek szerint a sajtószóvének, az a feladata? Hogy az, amikor... az a feladata, de mondok egy példát rá, hogy magamnak ellent mondjak Csak meghívtak egy marketing konferenciára, hogy elmeséltem azt, hogy mi, mi a valóság a médiában mert azt a feladatot kellett egyszer kaptam, hogy a magyar labdarúgásról, de ez még évekkel ezelőtt volt, tíz, vagy mit tudom. Hát akkor még ki kellett domálni a magyar labdarúgóról. Igen, hogy, hogy jó, jó vélemény legyen róla. Sengeteg eszköz van erre, de e, és pont a Katari meccs előtt álltunk. Katar egy, egy nem létező ország, uh -huh. és. Én sem hallottam róla. Igen. Azért mondom, hogy és ott három úra kikartunk. Csak akkor mondtam a, a, a nagy vezetőnek hogy nem megy hogy értsék meg nem lehet megcsinálni hogy, hogy ha mindig kikap a magyar válogatott és nem létező falucskák alázzák porba, akkor nem, nem lehet vele szemben marketing és, és nem fogadták el mm -hmm. azért mondom hogy nagyon érdekes hogy, hogy, mert, a, mert a marketingben a valóság alig számít de azért ez nem igaz azért ez nincs így teljesen. Ez ugyanolyan, hogy végigállíthatod a médiában, hogy nagyon jól tesít, teljesít a gazdaságot. A mutatók esetleg nem ezt mutatják, hosszú távon be fog bizonyosodni valami. Mindenképp bebizonyosodik, mert azért mondom, hogy a, a média sztereóvalóságot teremthet, abba lehet is élni. Csak a, a, ha érted, akkor minden nap kell vodkát innat, hogy elhidd a Pinter tábornok sajtótájékoztatóján látottak igazak. Ez van 1984 Orwell regényében, mindenki fogyaszt egy kis tudatmódosítót, hogy elhigyja, amit lát. De én Ennek azt látom, hogy, a, hogy nem is olvastam, nem is tudtam felolvasni a jó kis vicces írásom. Hát majd beszéljük a, a következő órának a, a három telefonbeszélgetések közé. Jó? Jó. Irek. Azért egy telefonszámot elmondanánk, megbízol bennem, elmondjam fejből 0670-9300-995 és mondtad. el szoktuk utóbbi időben mondani azt a két dolgot, hogy egyrészt a 995 az, vagyis a 99 és fél az a fél hiánszáz, a frekvencia. Hoppa. Másrészt el, el szoktuk mondani, Hoppa. ne ha azt is el ne. szoktuk mondani, hogy ez egy alapdíjas telefon. Igen, tehát attól, hogy mondjuk nem egyes, vagyis budapesti az előhívó szám, attól még nem emeldíjas. Jó, tehát ezen kívül még elérhetők vagyunk a Halló Itt Vagyunk Facebook oldalon, tehát Halló Itt Vagyunk, és az eddigi kérdések mellé egyéb öm, hát kommenteket, vagy kérdéseket várunk ide. De ha jól hallom, akkor Igen, Halló van. Igen, halló, mondanám akkor olyat. Persze, Szerbusz. Szerbusz, ott Józsi vagyok. Na, a következő. Apám rendőrfőtiszt volt. Elvégezte a rendőrfőiszt akadémiát, és aztán igentvonra került. Annyit mondanék, hogy a rendszerváltás után nem sokan meghalt forgástábornok. Tragikus sűrűlenséggel, annyit mondtak, az a esik, miért. Jaj, jaj. A következő karancsí Tibor. Nem mennyi jól most a telepre. Szóval tesz valamit, neki támadnak, megverik, kiverik a fogait, aztán leszerelik meg a megalázzák. Karancsí Tibor jelenleg már nem rendőr. Igen. Aztán van egy kis rendőrle az aki valamit elkövet, emiatt fegyelmi úton leszerelik, lefokozzák. Nem tudom, ki reaktívája, visszakapja a rendfokozatát a státuszát, és ez egy nagyobb keveredett. nem tudom, van-e alapja, majd a bíróság kideríti. Itt nagyon sok olyan dolgok történt, például a rendőrpalotában, hogy bennentek Cílő nénik gagyizni. És megkérdezték a rendőrtábornokot, hogy és tessék mondani, a riporter kérdezte, ki a a maga adósságét az aranyügybe. Hát a hölgy, aki hozta az aranyat. Na most, ha egy rendőrfő így válaszol, hogy nagyobb publikum előtt nem piásan egy társágba, hanem egy ráderi akkor bajok vannak. <gül> akkor mondanék, Azt mondanék egy megrázó dolgot, jó? A teljesítési kényszer vidéken, nagyon egy Erdély-Magyar srácot, két rendőr, ugye, kikötözve a székre, lépen vágták, pofán vágták, hátba vágták, nem tudom, mit csináltak vele, az a két fiatal, túlteljesítő rendőr az nagyon súlyos uh, törvénysértő és, egy és követett el és hát gyakorlatilag egy ember meghalt tessék mondani aki azt mondta a rendőrnek hogy nála van a gép a, nála, a románnál menjetek rá, menjetek el tőle az nem volt erre felbújtó a bírósági tárgyalásra ez az ember, aki a rendőrnek azt mondja, hogy nála van, tudom, hogy nála van, vegyetek el tőle ugye az a fickó, az a vőjelöltje volt a polgármesternek konkrét sztori, tudom egy ilyen volt Na most teljesíteni akart, ő elő akart lépni, és kényszeretetlen, ugye, kénytelen kellett ráindult, hát ez kapott egy ilyet, hogy most ezt egy be kell szerezni, vissza kell hozni. Adjon lehetek egy embert, ez nem túl bújgóság, ez szadizmus. Szóval a válogatásnál, amikor valakit felvesznek rendőrnek, most megjelenézik, kitalkalmaznak, tudjuk a pszichológiai tekt azért egy dolgot elárul egy emberről. Konfliktus helyzetbe, normál helyzetbe, tömeghelyzetbe. Akkor, amikor az apparátus egy része nincs a helyzet a magaslatán, akkor bajok vannak. Mondanék még egy sztorit nektek, ha nagyon érdekel. Átmentem a Margit Hidon, kifordultam a Szentedi útra, a lámpa alatt egy piros Audi feltolt egy nagy zsippet a járzára. Alászorult. Megálltam, kinyomtam a sárga jelzést, vártam, hogy jön valaki. Már láttam, hogy nincs a rendőr. Megérzélt a rendőrautó, Nino, Nino, behállt én visszanyútam, Níno, jól volna, megjöttek, intézkednek. Elmentem jöttek utánam. A komiádi után megállítanak, kitakoltak, mindent eltérnek, nem szokította az intézkedésüket, Úgy amit beszélték, mondtam, elnézést, ahonnan elindultam, tudják, ahol engem megláttak. Ott volt egy karambol, azt nem vették észre, egymásra néztek, és megkérdezzük, hogy viccelekem. Mondom, nem viccelek, ott volt egy karambol, azért Szerű, állt meg. nem akartam, magukat megzabadni az intézkedésbe. Tehát a szakmai készültséget nem tudom, hogy hogy lehetne. Nem, van, nagyon jó volt a sztori, de ezt köszi szépen. Föl kell ívunk a parád, gyere, meg. Nagyon jó volt ez az a Köszönjük, máskor is, szerbusz, köszönjük. köszönjük. Para. Itt hallasz? Igen. Kis se tetszik? Na, olyan volt, mint valami berber funk. De most, de ez Kis Tudom, és, hogy kisérzsid. És azt akarom mondani, hogy most már térdelj le. Mindig Na. gyalázod a zenémet, és ha Kis gyalázod, akkor hazug vagy. Én ja, kellemes. Na jó van. Jó van, lehúzunk Igen. teljesen, is beszélgessünk, jó? Lássuk el magunkat, a kis készletünket vegyük elő, és itt az ideje, hogy Mi legyen, vicces, te vicces, tekes legyen, vagy szomorú háborús? Szomorú háborús mindenképpen, mert az sokkal jobb. Jó. Először is tisztázzuk. Egyetértesz, tesz, hogy azt a mocsok vadászbombázott, vagy nem? De hogy értem, valamivel, amivel nincs elég Igen. Én ezen gondolkodtam, hogy Figyelj, azért a, a, az orosz politika abban érdekes, hogy nem nagyon tesz különbséget mondjuk turkománok, szabadszírek, keresztények, mindenkit lebombáznak, aki az útjukba kerül. Ez, ez oké, okay, de ettől függetlenül Tehát, hogy is mondjam, ebbe, egyrészt valószínűleg szóval sose tudjuk meg az igazságot. Másrészt van két amerikai asztropizikus, akik így megnézték az összet. Mindenki hazud meghallgatták az összes nyilatkozatot és azt mondják, hogy mind a kette Igen, igen, de akkor is volt egy valóság, am amelyben... Jó ja, köp... cíptelen, hogy, hogy mind a két fél hazudik. Másrészt sose az életben nem lesz elég információnk, hogy ajdentessük, hogy mi történt ott pontosan, és hogy jogos volt-e. És ez nagyon jó, hogy nekünk ebben nem is kell dönteni. Én részemről nagyon utálom a törököket, ugye részben a kurzok, részben az örmények miatt, és nagyon utálom az oroszokat magunk miatt, meg úgy a amit csinálnak, Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem, hajli nem kell simpátiát fogadnom egyik fél a Ez a Tahirel elcitető a sajtótájékoztatón fejbe lőtték. ez, ez Erdogan bácsi? Hát Erdogan bácsi, ez egy korejt nem átülnünk távol, Ismerünk mi is ilyeneket, nem tudom. Tehát így van, beágyazottunk ebbe a korrekt fasiszta régiókban, és korrekt fasisztrák veszünk hamarosan. Na de az, hogy sajtótájékoztatom, fő belőled azt, akit egyébként politikai váddal illet, szerintem még, még arra gondolok, hogy talán ártatlan Erdogan, ennyire, ennyire vérszonyos lenne. Viszont az önjáró ki kell termelni. Tehát az, nem te nem vagy annyira fönt az interneten, mint én. Nem vagyok. És, a, a, és ott látod a... Félek a, a titkosszolgálatoktól. Között. És ezt a rengeteg butanácit, aki most így iszlám ellenes kijelentéseket ír, és fel, fel van hergelve, és legszínsebben nem csak iszlámokat, mozulmánokat ölne, uh -huh. azokat te ezt elindult ezen az úton, ez a az Erdogán bácsi sem azt mondta valakinek, hogy a adatjabb is lő le hanem megteremtette ennek a feltételeit. Uh -huh. hát gondolom, hogy ami, a, a, a cigánygyilkosságok megágyozott a magyar hírlap publicisztikákkal, úgy gondolom, hogy pontosan ugyanennek a fejbelőzésnek is megágyozott az erdődáni politika. Azért ez érted, hogy annyira nem lehet valaki ilyen, hogy nem tudja, hogy a szavainak következményei vannak, mikor lekerül a csőcselék közé. Uh -huh. hát azért az, ez, ez egy tudatos dolog, és itt majd nagyon elítéljük. Majd az Erdogan is biztos azt mondja, hogy fúj, fúj, fúj, Foszfoly, fúj. fúj. Uh -huh. Tudod, hogy milyen uh, fitness órát tartanak az iszlám állam katonái? Nem tudom, ilyen rékarú, mint rékást? Nem, nem, alakformáló tornát. Jó, alakformáló, ú, Isten vicce, viccelget nekem. Na figyelj, de a, a, a, a, a, még egy kicsi háború. Jó, Ez a, a háború, az jó. Azt, hogy így a Macedon határon ők összezúztak és a, azt hogy tudtad, hogy tőlünk kapták a kerítéseket, hogy sikerült elpaszolni a maradék kerítést? Ez nem vicc. Hát, ugye, hát egyrészt ez ügyes dolog. Öröm, gratuláljunk Szíjátólnak, hogy ugye azért Fel. mit csinálsz fölös kerítéssel, eladod, ja. nem? Egyből uh -huh. lett egy kis Feszkó is ott a határon, amikor elkezdték állítani. Milyen érdekes a magyar kerítés, hogy lehet e exportálni a, a Feszkót közben figyelem, ami történik. Tehát én azt gondolom, hogy az esélytelenek nyugalmával figyelem. Tehát azt gondolom, uh -huh. hogy, a, hogy ugye mindig van egy olyan korszak a történelemben, periódikusan, rendszeresen, és hogy is mondja, ezek a hosszabb periódusok, amikor így az értelem így hallgat, vagy uh -huh. csak ilyen néz. Én is néz, erre gondolok. Néz, és most pont ez az időszak van Magyarországon is, meg Európában is, amikor így, így ne, ne nézelődjünk, és látjuk a tomboló ostogaságot. Uh igazából akkor beszéljünk az okosokról én, én megmondom őszintén én mindig ilyen vallásos ájtattal nézem az anonymusnak a sajtótájékoztatóit egy, nem szoktad nézni? olyan jó a stílusa történt egy ilyen baromi jó csinált egy nagyon jó paródiát aztán láttad? Nem. Kezdődik egy ilyen anonim sajtótájékoztató, és ez itt felkapcsolódik a villany, megjelenik hátra, egy nagymama majd jön, tájtsasítani. Az első egy ilyen kis kövér gyerek így lerángja az állatot, és én Na, a nagymama hát játszom, mert hogy. ott tartok, ez nagyon aranyos. De hát ugye most ö, a, a, az izlandi kormány honlapját támadták meg. Tehát azért, Igen. mert ugye egyrészt a terroristákat is próbálják leleplezni, de azért mondjuk ki, hogy nem csak terrorizmus van, nem, a kormányok is vannak, akik például a, a, a nem szeretik a bálnákat, és ezért levadásszák ha. őket. Te gondolom bálnapárti vagy, nem? Nem hiszem, hogy érzelmi okok állnak-e mögött. Nem. Egy bálnavadás tradíció, az nehezen feladható. Tehát nézd csak a vika viadalt, a libatömést, a... És szerinted a anonimus, amikor lefagyasztja ezeket, akkor hat, hatékony, vagy csak idióta? Uh -huh. mindig ezen a határon mozog ugye a zsid uh -huh. elment egyszer uh, egy punk, korai fel még Amerikában egy barátjából és akkor a André zsidről azt, mondja, azt kérdezte hogy uh, szerint ez inkább félrelmetesek vagy inkább nevetségesek és azt mondja, hogy nem, nem tudom eldönteni, <gül> tehát hogy ez mindig uh -huh. a furcsa, hogy ez, ez a mindig barotai jelen táncol tehát így, látod benne a paródi, önmaga paródiáját is, meg persze Ja, szabály, megtörténhet. Tudod, mit akartam tőled kérdezni? Mondj. Hogy, hogy a Kolorádói Abortuz Klinika ellenénk terrorakció és gyilkosságok során, hogy, hogy szerinted össze fogják most ezt a kereszténységgel? Hát, ha van eszük, igen. Ö... Hát én most persze én egy cikkben készülök ezt, szóval készülök, hogy elkövessem ezt, hogy a hogy a keresztény, minden keresztény terrorista, potenciális terrorista, és a többi cikkemet megírja, milyen jó jobboldali jó, jó lúgást Mert hogy érted? Tehát, hogy itt van az orron kelet zajlik, egy olyan esemény, ami pont, pont rávilágítana arra a tobasságra, amit az iszlámmal szemben átfoglal. Hogy egy ember a keresztény hitét felvállalva, csak pusztán nem Jézus-Jézus kiáltásokkal, Megött egy csomó embert, egy abortusztinikán, és hogy ez így... De hát ebben... Ilyenkor meg, meg hozzá, hogy leválasszuk, nem? De a Ferenc pápa ezelőtt egy héttel, tehát nem erre mondta, hanem a dzsihádra, és szerintem egész pontosan érdekes, hogy ő nem enciklikákat ír, pontosan beszél, hogy Isten káromlás Isten nevében embert ölni. Ez korrekt, igen. Hát azért mondom, hogy most miről beszélünk, hát figyelj, ez Isten a vajráma, például Azt mondta most, éppen egy-két napja, elég, hogy is mondjam, pontosan fogalmazó, hogy nagyon furcsa a, az ember, mert azáltal, hogy a, a, a katonaságot és a hadsereget legálisnak tartják minden országban, ezáltal a háborút is. Ez nem <gül> <igaz>. <gül> igen, igen, igen. De ő mondta de azt hogy... is, ami nagyon tetszett, hogy jó, jó, hogy imádkozunk, de valamit tegyünk is már. Tehát az ebbe is van igaza. Hogy, Magyar, azt mondta hogy konkrétan, hogy ő meg vagy őződve az erejére. De hogy mivel ezt a problémát emberek okozták, nem, hát, meg kéne oldani megoldani, mert hogy nem valószínű, hogy a beavatkozás, olyan hamar, és vagy flott túl jön, mint azt képzelik. Na jó, de ezek figyelj, most azon furcsa helyzet van, hogy a, a világban több értelmes vete, vezető van, de nem követi a népe de pont ezt mondom, hogy most az a, az a rész az a periódus van, amikor azért értelműségnek hallgatni kell hogy menteni az írháját hogy maradjon egy kicsi gondolat egy kicsi szervele a világban és most az ilyen izéknek van az ilyen erdogán korbánoknak van az ideje amit ér, ja, ja, jut eszembe, hogy te, ja, nagyon tetszett hogy a Megyesi Péter úgy átszokta magát az átáll, átállási időszak úgy látom most a magyar belpolitikában Szerinted mindenkit felszalámiz az Orbán Viktor? Milyen a szocialista oldalon? Hát egy-két emblematikus figurát begyült. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez neki mindig jó. De miért, miért lehet egy... Ilyen. Figyelj, neki tök jó nyugdíja van, a hát miniszterelnök volt, van pénze. Igen. De miért kell, miért nem kell, nem kell neki? Előtt. Ezt nem értem. Meg, meg, figyelj, ő miniszterelnök volt, és arra vonatkozott a kritikai mondata, hogy korábban is borzalmas volt a korrupció, Szinte, szerintem elfelejtette önmagát is a, a mondatban. Őt a sértettség motiválja, és, és a felesége. Aha. Ja, hogy ilyen egyszerűre gondoljak. A, tök egyszerűre gondoljak. élete végéig érdeketne boldogan, ehelyett Eljött. magát uh. De volt a legkínasabb volt, hogy a grádióban tulajdonképpen amit mondott, és azt mondta, hogy hát csak egy hirtelen felírták, nem is készült rá, és akkor csak egy mozgott mindenféle, és a legkín... ez volt a legkínasabb. De hát figyelj, de hogy lehet, hogy egy kémelhárító ilyen gyáva Mennyi a, a magyar kémerhárítót. Mindegy, az volt valaha. Tehát, magyar, kém, magyar kém, magyar, ja. fizé, magyar narancs. Hárítási központ. Tehát Aha. ez mindezért magyar. Tehát ez tudjuk, hogy működnek. Hát a, mi olvastuk a 3.3-as jelentéseket. Tehát. Na jó, mert érted, itt van a pozsgai, meg egyre többen vannak, akiknek így egyszerűen a történelmi tudatuk is megváltozik. Meg egyszerűen. Nem a, is volt nekik. Hát vagy nem is volt nekik. Uh -huh. kiválogatott tizék, történetük komcsik voltak, és a Fili Katalin karrierje mutatja meg ezt legjobban, hogy azért tényleg szó. Az ő egy ilyen, ilyen Faszbinder filmbe illene bele, nem? Ilyen majdnem jelentéktelen nők kontyjal, de aztán kiderül róla a film végére, hogy ne. Sajnos látom előtt a Faszbinder filmet, úgyhogy inkább nem is, nem is képzelem el. Ja. De igen, igen, igen igen, igen, tulajdonképpen ő fontosabb lenne vele foglalkozni mint ö, Hoffman Rózsával Ez az a furcsa hogy egyébként részben igaza van akkor Orbánnak, amikor azt mondta, hogy ezzel a bal ő tudod, ő nem, nem. Igen. is beszélget majd ha létrejön egy olyan bal oldal, és ezt a mi oldalunkról is nyugodtan mondhatjuk tehát hogyha majd ezt egyszer egyszerűleg egyszer valamikor majd létrejön egy olyan baloldal, ami nem végtelenül kompromitálódott már az előzőre, a már a szocializ, létező szocializmus idei alatt, és nem a hogy már, már, már nyomosan lesz benne ennek a rettenetnek. Az 15 év, amiről beszélünk egy változás. Azt 15 év? Uh -huh. Minimum. Mm. Minimum. Ja, minimum. Okay. Jó, van, örülök. Ilyen mondjuk. Daliás 65-ösök leszünk, ja. mondjuk 70-es, de ja. De nem baj, mert én viszont akkor is gyerekeket fogok nemzeni. Persze, a nemzeti könnyű felnevelni, nehéz. Nem tudom, de én ezzel tudom bizonyítani magamnak, hogy fiatal vagyok. Utolsó okay, vagy. Pont. Vagy <coughs> hogy csak kérdeztem tegnap, pont a heti értes hogy én járok a misére, És mondtam, hogy mi gyakran járunk misére, és már van egy csomó gyertyatartónk otthon. Hát <gül> <jaj, de> <gül> nem. működik a misé, hogy tudod minden tizedik miséletet. kapsz egy tartott. Nem azt hittem, hogy ellopod, mert én abból indultam volna ki. Figyelj, hogyha már misénél vagyunk. A szemetek is abból indultak ki. Igen. Ah. Figyelj, ez a Balázs Tamás, ez a szerencsétlen győri pap, aki hát olyan mondatokat hát, mondott, hogy mondat, fantasztikus ez a Krisztus katonája, aki Fidesz de volt. Nem hogy mellett az egyháza. Na de ezt akarom mondani, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a nem elég, akkor a püspökség még ráerősített arra, hogy a magánvéleményét mondta ki Igen. a pap. jó. De szerinted nem, így advent idején nem kéne belepirulni ebbe a szentelem mondatba. Nem tudom én, nekem sem én nem tudom, tudom a katkókhoz. Jó, jó, jó van nekem, figyel, azért mondom, hogy szegény győriek. Most mi, miért kell a győri, a győri embereknek ez a, ez a büntetés, nem tudom. Hát nem hiszem, hogy másképp megy ez is, csak ritkán kerülünk. Tehát olyan ember, aki azért egy kicsit is értelmesebb a többére, azért ritkán kerül katolikus templomba, és akkor persze vele egy, egy ilyenbe, de hát. De mondok neked valamit, átgondoltam, hogy mi az, amit biztos, hogy Krisztus nem akar, nem akar király lenni, nem akar katonát és nem akarja kvótát te hát ez, tehát az biztos nem akarja azért mondom, hogy érdekes, hogy pont te három dologba hazudott ez a felszentelt ah. pal na jó van, te édes, a ja. kis állatokkal mi van? a idő van, hideg van gondoskodsz róluk? ma például ilyen újatlan pólós embereket láttam a moszkotérel de most nem az emberekről beszéljünk hanem valami könnyedebbről a, ny a nyusi meg van, jól van Jól van, kucsus jól van, szomszédkucsus jól van, tehát így gyakorlatilag... Feleséged? A követ, feleségem csodálatosan van. De miért vagytok jól? Mert megtanultuk a lemondania, és lemondtunk a világról egymás miatt. Tökéletes ilyen szerzetesi szegénységbe és szűzösségbe éltek? Igen, igen. Tehát a túlvállalás démonától megszabadultunk. A, az az érdekes látod, hogy bizonyos szörnyű időkben születnek a legnagyobb életszentségek. Tehát a Szovjetunióban élt ki, te itt élsz a demokráciában, és már látom azt, hogy a advent idején hadd mondjam azt, hogy a Szentévállás útjára léptél. Ez az én jó ilyen. Ez a terben igen. Igen. Az az érdekes, hogy ezt te úgy teszed meg, hogy nem is tudsz róla. Ja, ja, hát remélem, mert akkor valószínűleg valamit változtatték. Proféta voltál szívem most is, köszönöm. Én is köszönöm, szia, szia. Szia, csal. Hát természetesen egy kis kis erzsi. <Szorítás> <Szorítás> <Szorítás>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 nem olyan volt, mint a Mészgagéza az zenéje. De Servus Brajer Péter, most, most legyél pozitív. Most nem olyan nehéz. Advent van. Advent van, ennek köszönhető, hogy 63 éves lettem én. Opa. Nem folytatom, hogy meglepetés, meglepetés. Sikerült megnéznem tegnap a premieren a diótörőt. Hát, hogy ez a Leblanc gyerek micsoda könnyedséggel, hatalmas technikával, ez egy elég nehéz darab, mert ugye előtte jól fölkészültem, elolvastam a zenét, azt ismerem, de a balettot még soha nem láttam. Szenzációs volt a gyerekek, akik alakítottak, akkorákat alakítottak. Öröm volt nézni az embernek a keze, alig lógót állanon tapsoltunk, tapsoltunk, tapsoltunk. Szenzációs volt, és ha minden igaz, akkor ez januárig van olyan nap, amikor kétszer is megy, Ugyan lehet, hogy nem olcsó, de én mindenkinek ajánlom, hogy vigyel a gyerekét, mert én ugye, aki fiatalon a balettél azért annyira nem rajongtam, ha bár voltál balettántos feleségem is, Opa. meg koreográfiát is tudom Opa. csinálni, de öregkoromra nagyon megszerettem a dolgot, és hát ez egy ilyen iskola példája, itt kell megszerettetni a gyerekekkel, hát a zene az ugye szenzációs, itt ott olyan érzésem volt, mint hogyha hatjuk tavát láttam volna, mert, mert nagyon sok a hasonlóság, de hát ezt mindenki élvezni fogja, erről nem le senki. Már-már jól kezdődött a hétvégén, ugye jó volt a szombat, szépen beszélt a rabbi, az idő is csak úgy csinált, mint a ha havazott volna, aztán közben meg a nap is kisütött, meg az autóban jó meleg volt, és elmentem egy bevásárló közfondba, aminek a nevét ugyan nem említjük, és mindent sikerült, mert sikerült megszerezni azt a pulóvert, amit a gyereknek meg akartam venni, meg sikerült a szemüveget is kicserni, akár, akár nem, egy óra alatt a szemövegkeretet, megcsinálták a lenceket, és közben beültünk egy méregdrága étterembe, ahol helyet foglaltunk, aztán előtte próbálkoztunk egy pizzás de ott mondták, hogy várni kell 10 percet. Ez nem déleten mondom, hogy várni kell 10 percet, és mondtam, hogy várjon a fene, tele van ebből az intézmény mindenféle vendéglátópéle egységekkel, és beültünk ebbe a méregzága helybe, ami az első emeleten található, rendeltünk is gyorsan, én egy nagyon finom levest, aztán gondoltam, hogy egy, egy, egy valami grillt fogok rendelni, telt múlt az időt, legnagyobb meglepetésemre a hölgyek a ránk következő vendégeket azzal taszították el, hogy mondták, hogy másfél óra míg elkészül az étel. Na, ezek persze együltöbelese ültek, ha nem Mi már régen túl voltunk másfél órán, és nekünk nem ígértek másfél órát, nekünk azt ígérték, hogy ez egy méregdága, és nagyon jó hely. Aztán amikor már a mi másfél óránk is elmúlt pedig mondtuk, hogy nekünk nem mondták másfél órát, akkor még nem, nem voltak vendégtaszítóak Na de a vége hát ez van mindenkire vonatkozott mert biztos a melegebb idő hatására belassult a ö, séf, vagy, vagy a konyhalegények no, aztán fizettünk, amit odáig fogyasztottuk, és mondtuk, hogy ó, nem rá, látogassa ó, őket stár. az, akire én gondolok úgyhogy ezzel már-már majdnem elvették a kedvemet de sikerült a várost átszelni, gyorsan időben hazaérni, hogy beszámolhatják a járjókú. Hallgatodják arról, hogy milyen szép az élet. A város legkülönbözőbb pontjain mélyleg drágán lehet mindenféle teljesen fölösleges kacathoz hozzájutni. Úgyhogy szerintem indítsunk egy olyan akciót, hogy mindenki a családtagjainak rajzoljon valamit, vagy barkácsoljon. Képzeled, egyszer kitaláltam egy nagyon jó karácsonyi ajándékot, elmondom neked, de hát annyira jó, hogy ezt be kell de, vállalni. Mert, hogy te, amíg te karácsonyi ajándékról beszélsz, addig én ez azt megelőzően a hanukáról beszélek, amit nem tudom, hogy tudod-e, de nem folytom belé a szót, majd mindjárt elmondod, csak én előtt elmondom. Mondd a hát, Közben még ötleteit lesznek. Tehát az úgy kezdődött, hogy ugye a szentét megszentségtelenítették, és a szent olajból maradt még egy kicsi, de teljesen kétségbe voltak esve a főpapok, a kohaniták, hogy jaj, jaj, jaj, mi lesz most oda a világ, oszlönts oda, és hét kerek napig elég volt az a pici kis olaj, addig megbeszerezték a többit, ennek emlékére, meg a makabeusok emlékére, ugyan a szentíratokban mindez a sztori nem található meg, de a legendák erről beszélnek, ennek örömére ünnepeljük a hanukát, amit mondhatunk, hogy a fényünnepét, aminek a vége idén majdnem összeesik a karácsonyjal, amikor ugye egy másik zsidóról beszélünk, és minden nap meggyújtunk még egy lángot, van egy plusz a szolga, annak segítségével minden nap egyel többet gyújtunk. Na most én ezt megtapasztaltam a Jeruzsálembe született gyermekeimnél, akik meggyőztek engem már nulla éves korunkban, merén egy ilyen meggyőzhető vagyok, hogy... Ez abban különbözik a keresztények karácsonyától, hogy karácsonykor ajándékot kapnak, aztán slus. Itt viszont minden áldottnak, mindenki kap a ajándékot. Van egy olyan is, amit úgy hívnak, hogy hanuka geld, hanukai pénz, ami persze nem pénz, de hogy azt mondhattam, hogy ezek a zsidók mindig a pénzről beszélnek hanem csokoládék, ilyen pénzérméknek álcázva, ez a hanuka ger, persze igazi pénzt is lehet adni a gyerekeknek, meg a felnőtteknek, is hanuka az mindenkinek ünnep, a fényünnepe, az olaj, a ünnepe és ilyenkor sok-sok nagyon diétás fánkot eszünk, ami nagyon rotyogó, tűzforró olajba kell betenni, mindenkezes hallgatók tudja, hogy hogy kell csinálni a fánkot, aztán ezt meg lehet spékelni, kilekvárral, ki egy kicsi fondit tesz, rá, ki ilyet, ki olyat, amolyat, százféle is van. És most nem mesélem el, hogy amikor a távoli, vonzó Amerikába voltam, akkor egy békeri kirakatában láttam egy fánkot, és már már azt hittem, hogy ezt tényleg Amerika bementem, gyorsan vásároltam. Megdöbbentő volt, hogy mi anyag dobozban volt, és csak hatot lehetett venni, és beleharaptam, és utána mentem a fogorvoshoz mert hát igen csak műanyag volt. Nem így van ez az itteni fánkokkal, amit már a házi asszonyok lassan kezdenek csinálni, hisz ránk köszönt a jövő héten már a hanuka, közben nézem az órámat, igen, már mármint az okos órámat a dátum miatt, akkor kezdődik, és akkor minden áldott nap, egy lánggal többet, de a vannak olyan zsidó szervezetek, akik szeretnék ezt a világgal is tudatni, és nem csak az ablagukba teszik ki a hanukiát, hanem Budapest, vagy talán már nem csak a főváros nagy terején is fölfelállítanak egyet, ilyen nagy daruval fölemelik azokat a kiszemelteket, akik meggyújtják, táncolnak, énekelnek, mulatnak, és ezzel tulajdonképpen az adventhez hozzájárulnak egy más fény megvilágításából a boldogságot. Ilyenkor természetesen gondoskodni kell a szegényekről is, mondom azoknak, akik nem hanukáznak, hanem adventeznek és közelnek a karácsonyhoz. Sok-sok pénzt elköltünk karácsonyra, ne feledjük, hogy az utcán vannak olyanok, akiknek nem, hogy karácsony fára hanem egy betevő falatra sem adjunk nekik, és most akkor mondd el nekem, hogy mit találtál ki, ami olyan nagyon gazdaságos karácsony ajándék? Jó, mondom, de azt tudod, hogy mi katolikusok, hogy irigykedünk rátok hanukaként. Nagyon finomakat eztek, nagyon finomakat. Na. Na miért? És azt akarod nekem mondani, hogy az a jó kóser Húrkák, uh, meg beglik, meg egyebek, amiket karácsonykor. Tudom, mondjam, tudom ember, azért hogy azt az, az nem olyan finom. De, de arra akartam utalni csak ilyen furcsa így, formában. Mindkettőtől. Na, hogy. hogy e, e, ugye az a baj itt karácsonykor, hogy mindig termékajándékozás történik. De mi van akkor, hogyha teszel egy ígéretet, mondjuk komoly ígéretet kell tenni, hogy például valakit vala, megcsinálsz neki a jövőben? Tehát így is lehet adni. Tehát azt az mond, például szülő a, a gyerekének, kiviszlek fiam a fradi meccsre, és be kell ez a karácsonyi ígérete, hogy 15-szere elmosogatok helyetted feleség. De hát ígérni azt máskor szokták. De De most be is tartod, de most be is tartod a karácsony szent ígéretet. És inkább egy kis szeretet adnánk. A szeretet, ha mosogatsz a feleséget helyett a szeretet. Hát akkor, ha ő is ott van. Én már túl vagyok az ötödiken is, és utálok mosogatni. Hát tudom, azért mondom, hogy az durva de, a mosogatás. De akkor, amikor segítettem gyermekeim anyjának mosogatni, akkor ő is ott volt mellettem. Hát igen, Ez hát, az műtőrű, úgy jó. Mi pláne? Na jó, mindegy, nem érted. A, a, a, a, a cselekvő szeretet is lehet ingyenes. Szerintem a cselekvő szeretetben mondjuk ki azt, hogy mától fogva a hinneműek asszisztálnak, a háza asszonyának a mosogatás. Így van, így van. Azok vele, hogy nem így van. egyedül. Na, hogy tetszik? Így van, kemény dolog, és meg kéne próbálni advent időszakában segíteni a feleségünknek. És szeressük a gyerekeinket, de például szerintem itt jobban csak egy akciót azokért, akiket nem szeret senki. Igen, ebből egyetértek. Mi lenne, Oda odament egy gyümölcsöt, vagy egy szeretet. Nagyon érdekes ez gyorsan, hogyha van még két gondolat időre, elmondom, valamikor réges a gyerekeim, amikor mennek az utcán, és a valaki kéregetők, mindig adnak nem tudni, hogy mikor, mikor fogunk majd mi kéregetni felkiáltással, e, nem tudom, ez biztos az anyjuk nevelte beléjük, én meg úgy voltam, hogy na most kértőlem, tőlem pénzt, és elmegy, és iszik egy felest ezzel ebből a pénzből, és nagyon nem örültem az ötletnek, míg egy nagyon régi barátom Iványi Gábor egyszer azt mondta, hogy te Péter, ha ő most elmegy és iszik ebből egy feleszt, lehet, hogy még két-három napig hűlja az út. Így van, így van, igen, ez így és van. És akkor rájöttem, hogy Gábornak igaza van, Ugye. hisz nem véletlenül egy szentember, ő, e, igen, adjunk, és nem a mi dolgunk, Vagy hogy mit csinálni. Persze. Az a lényeg, hogy adjunk, hogy ők is kapjanak valamit, hogy Igen. nekik is egy kicsit jobb legyen, és akkor lehet, hogy az élet borzalmait el tudják kicsit jobban viselni, és ha még a idő megengedi, akkor elmondhatom, hogy addig, amit a szeretetről beszélünk, addig a közel-keleten a terror hurám tovább tombol, ami pedig nagyon fontos lenne, hogy ott kitörjön a béke, mert nem tudom, emlékszel a sztorira, az úgy volt, hogy Nazaretban az ácsnak született egy fia, Igen, akiből lett, és aki miatt ugye van ez a karácsony, Hát arra felé mostan bombáznak, embereket megkéselnek, Tudom. a nap folyamán is több Izraelit megkéselnek, aztán olvastam. a Szíriában szörnyi. bombáznak. Szörnyi, a földvesek most lelkesen a Paradicsom paláttákat ápolják, és Oroszország Vétót emelt, Oroszország vezetője Vétót emelt a török Paradicsom ellen. Igen így aztán kénytelesznek az izraeli melegházakban gyártott paradicsommal beérni <gül> már megint a zsidók hogy, jártak jó. hogy nem? már megint a zsidók járnak ja. jól gondoltam, hogy ezt fogod mondani de közben nem egy könnyű dologám paradicsompalátákkal ibelődni, nem bíbelődni. tudom, próbálta de már de Persze. megint a mondatunk az, hogy próbáljunk meg egy kicsit jobbak lenni most így az ünnepek, legyen ez hanuka vagy karácsony Hullani fog a hó, vagy nem fog hullani. Emlékezzünk erre a zsidó gyerekre, aki Betlehembe született meg, a Nazaretti ácsnak a gyermekére. Emlékezzünk a makabeusokra, és próbáljunk kicsit jók lenni, és a jóságot sugározni szomszédainkra is, segíteni sajátjainkon, és nem várják, mink meghalunk, már most adjunk nekik. Egyetértek milyen szervusz. Szervusz, szép hetet, és jövő héten ugyanitt a viszontalásra. Oh, good night, you know, no, can't hope you're not, give Oh, you know, no, can't oh, you know no, hope get my you know no. és Robit, a telefonon. Elmondom, hogy nekem mit tetszett, a itt a legjobban a Card Against Humanity alkotói megígérték, hogy 5 dollárért semmit nem adnak fekete pénteken. A fekete pénteken mindenki nyomja lefelé az árakat, ők pedig, és nekem az indoklás tetszett, hogy náluk bárki elkölthet 5 dollárt, amiért nem járt cserébe semmi. Nincs nyomasztó futárávárás, futárávárás, Nincs lelki furdalás másnap, hogy hülyeséget vettünk, nem nagyon otthon a fülösleges tárgyak száma, és kb. 20 millió forint értékű felajánlás érkezett a semmire, ez nagyon tetszett, de talán itt van Robi. Szervusz, Robi! Szervusz, szok, jó estet, Mindenki mindenkinek! Szia, Baki! Boldog áll Budapestről jelentkezem, sajnos az adást nem tudtam hallgatni, de Annyit elcsültöm, hogy itt várom az interjúr, ahogy fekete péntekről beszéltél. Igen. Mi is ez a fekete péntek? Barcelonában, ahol töltöttem egy helyet, eh, szintén van a fekete péntek. Nem tudom, hogy te melyik oldaláról beszéltél. Ugye elkezdődött a karácsonyi vásárlása, készültés, illetve már maga a hajszor, és hogy mindenki megvegye a karácsonyi ajándékot. És eh, bár ez egy keresztül minnet, ami tulajdonképpen egy picit távol áll, azt gondolom, hogy vannak szép dolgok, amikor az emberek szeretik egymást és megünneplik. Én azt gondolom, hogy a karácsony és minden a fajta szeretet ennek ünneplése nem három napig kéne, hogy tartom egész évben, illetve azt, hogy én egész évben nem szedem, azt, nem szedem karácsonykor sem. Meg lehet engem ezzel kövezni, de nem vagyok mutató. Na most, a Szeketet Péntek én is tudtam, hogy mit jelent, ki volt írva egy csomó helyen? Magyarországban és megkérdeztem, ha ilyen 20 és 70 százalék közötti leértékelést jelent, csak pénteken és csak bértől éjfélig. Na most olyankor gyakorlatilag, aki be tud menni egy ilyen női cipőból, és úgy tud magának van egy leértékel cipőt, az szerintem már előszakos bűncselekményért ült. Mert megvesztek az emberek, tehát hogy ilyenkor gyakorlatilag, hogyha valami egy 30 százalék cipőt, meg tudnak menni 20 százalék, képesek könyökölni, taposni. De miért? Miért? Ennyire fontos a Profit, vagy miért? Nem, nem, nem, nem értem. Én nem tudom, nyilván mindenki szeret olcsó vásárolni, tehát hogy, hogy mindenki szeret, hogyha valamit olcsóban vesz meg, vagy nem tudom te, hogy vagy vele én Hát Persze, hogy jó érzés, de hát ennyire. Hogy megölöm érte a másikat. Nyilván megölöm, hogy nem, nem, nem érdemes a másikat érte, és hát én is úgy érzem, hogy úgy van olcsó lesz. Ha valamit megvettem, attól kezdve nem nézem máshol az árát. Nem akarom megkudni, hogy ahogy megvettem igen. egy gyógyszert, a következő cipőből a lehet megben ugyanazt a titőt. Úgyhogy én úgy vélem vele, hogy ha valamire szükségem van, akkor nagyon meggondolom, hogy tényleg kell szükségem van, én tájfül vagyok, tehát nehezen dobom ki a dolgaimat, azt általában mások teszik, meg helyettem Azért hátam mögött, és amikor keressem, akkor rájövök, hogy hát azért nem talán, mert már nincs. Nem már nincs. Tehát mondjuk. Milyen ki kidobja. Igen, az a dolgozó szobámba állok, hol egy, kettő, három, négy, és fölnékett, tehát a darab bukós akon van. Nincs is hat fejed? Hát igen, tehát nincs hat fejem, két motorom van, ugye ez nyilván úgy kezdődött, hogy vesz az ember egy bukós, és akkor rájön, hogy ez nem jó. Mert már van bluetoothos, meg már van, mit tudom én, tele olyan könnyű, meg, meg két olyan erős, meg mit akkor e, nyilván el lehet adni csak én úgy vagyok fel, ha veszek egy bukos 100 ezer forintért akkor, akkor több, hogy elkezdem használni ez már 50 ezer el akarnam adni 20 ezer és 20 ezer forintért, de úgy vagyok fel, hogy inkább porosodjon itt házhezre szükség lesz de nyilván nem lesz rá szükség, mert hogy 6 darab van most, most jön a karácsony most a szegényeknek adj egy bukós is akkor ott mész az utcán és az egyiknek adod az egyiket üzenem, hogy e, tegnap megjöttem Balasszonából ahol tegnap előtt még motoroztam 200 kilométert kicsit többet tehát így Barcelona, Girona és Tarragona is vissza Barcelona, tehát azért az elég szép kör. Uh -huh. És 20 hát 25 fok volt, fantasztikus hogy éreztem magam. Előtte megfáztam a héten, tehát volt egy kis betegség is, na most az a 25 fokban az szerintem tehetségkel, nekem sikerült, Az öttel és majd megfagytam. És kénele rájöttem, hogy nekem van egy bőrkabát van, te is a illasztottam. Ez a bmw sem. Így. Ja, így mondtam. Igen, szóval van egy botos kabátom, viszont az én téli kabátomat, ami ehhez az időhez már szükség lenne azt azt annak idején adottam, tavaly, egy árpát híne álló hajléktalannak, úgy, hogy nem volt a kocsiban, én nagyon, nagyon ritkán hallottam, hogy én általában a kocsiban járok, és a kocsit használtam téli kabát helyett, yeah. és jó a Jackie is. Csak hogy én egy ilyen nagyon fapados légitársága utaztam. Uh, nap, ami gyakorlatilag uh, nem is tett le, hanem, hanem nem is tudom én, én nyíl egy a külsőn, és onnan kellett besétálni, tehát csoda, hogy nem így be a gépet, amikor így elindult, és uh, hát sikerült, annyira megfázzak, hogy bejöttem a, a <gül> repülőtérre, hogy úgy elgondolkoztam azon, hogy hú, neked nincs is téli és a téli kaváton a tél lett, te ismersz engem, hogy nem hazudok, odaadtam, egy ilyen embernek, akik a piros lázom. Hát, ezen, és kérdeztem, hogy nem fáj, mondta, hogy bekérdez hogy ma nincs, és odaadtam neki. kivettem a zsebőből az, ami benne volt, és odaadtam. Na, de ezért kerülsz a Mennyországba, azért nem kell szomorkodni, érted? E, igazából nem tudom, hogy, hogy van-e Mennyország, vagy nem, azt tudom, hogy Magyarország egyre inkább a másik irányba kezd. E, az a pokol, e, igen. Kezd, e, hát igen, igen. <gül> <gül> Olvastam most a netem, hogy így hazajöttem próbáltam, hogy pár politizány, mert hogy annyira elkeserítő, hogy néztem egy videót, ami egy 2007-es videó az egyik párt az a vezérem a pártján a 19. születésnapját napják úgy, hogy elmondja, hogy ajtót mutattak az oroszoknak, a szovjeteknek, és nem azért van az ajtó kinyitva nyugat felé, mert ahonnan a demokrácia, a szabadság és minden egyéb jól jön, hogy esetleg az oroszokat és a volt szovjet korszátságokat visszaengedjük. Na, Hát szeretném, hogy ezt az embert a mai meghagyja a demokráciára, hogy, hogy az egy ilyen, úgy érezte, hogy 2007-ben egy ilyen egy uh, diktatúra kezd kialakulni. Hát én nagyon sok embert megkérdeznék, de mindenki visszasírja azt a 2007-es időszakot. Na, szóval légyen az... Nem... Mit szólsz a kamionoshoz, aki ráhúzza? Azt láttad azt a videót? Nem, a kamionos... Ú, az, azt nézd meg a nagy tahót. Magyar kamionosan, mint ráhúzza a kamionját a menekültekre. Jó, hát parasz minden Na jó, de érted, de miért kell állandóan hozzánk kötni a parasszságot? Hát, ez hát igen, igen, igen, igen. Le kéne szokni erről a parasságról. már. Nagyon furcsa, mert beszélgettem történet egy pici hogy is mondjam, váratlan dolog Varszalában, és ilyen helyiekkel beszélgettem vagy politikáról és megkérdeztek, hogy a ti miniszteletek egy értként azt gondolja magáról, hogy euh, amit ő mond, azzal őt nem lehet szembesíteni. Kérdeztem, hogy miért. Mert azt mondta, hogy már ott is tudják, hogy ő mindig azt mondja, amit hallani akarnak, de barom jó szónak, igen. és hogy egyszerűen így össze kell félsülni, hogy ő miket mond, mert hogy köszönöm, viszonyban nincs egy témáról kialakít az véleménye, ha itt mondja, vagy ha azt mondja. És ott mondtam, hogy hát igen, hát igen. Hát igen, igen. Mondasz, igen. politikus, hát nálatok is, azt mondja, hogy igen, nálunk is, csak hogyha ezzel szembesítik, akkor az lemond. Na, de képzel, de olvastam, hogy megérkezett a Mikulás Finnországból, hát én nagyon remélem, hogy nem az a jöttem jöttem velém, hogy ha igen, akkor biztos, hogy a bajszára fagyott a hideg tegnap, mire bejött a feléjegyé repülőtére, és kisiskolások és diákok várták e, a repülőtére, és ez eszembe jutott, hogy annak idején, amikor nagyon rossz helyzetet meglátogatták, szerint is hazákat, mint a legvilágabb barakot, igen, akkor akkor is. Ott, szinte ahhoz kivonultak, és ott is, várták a, a kifutó pályán a, a nagy emberek, és ott csókoroztak, meg meg hadsereg, meg mit tudom én, a zenészek vártak, úgyhogy hatodikáig marad, én uh -huh. szeretnék találkozni a Télapóval, van egy kívánság ami hasonlóan, a bakács lista, uh -huh. vagy nekem bakancs, és szeretném mondani, szerintem mit fog mondani a Télapó, hogy jövőre, meg megoldja nekem majd, vagy.. Intézünk. Bizakodj a, tél, a télapóba, még lehet hinni, bizakodjál benne, és ne add fel. Van egy telefonálunk a vonalba, ezért elbúcsúzom tőled, édes puci, puszi matkó, mert a hallgatónál nincs fontosabb. Egymást. Így van, sziasztok. Szervusz, szervusz, ciao. Haló? Igen. Itt, itt vagyok, Szevasz Szibor Horáth Péter. Péter, meg, hogy egy mondatot mondjak ki a zárásnál, ez a nagy hogy ez apostrofát a kamionos. Ez a kamionos, ez Káli felé ment, hogy átlúszott Angliába, és már vagy 10 kilométeren keresztül jöttek azok a migránsok, akik szeretnek felugrálni a kamionra, hát, és akkor szülődött amikor behajlították a visszapillantó tükrét azért, hogy ne lásson. Értem, de. Értem, föl tudnak e hozzáugrani. Úgyhogy nekem ez nem táhol, hogy meg a. 70 tonnát vezet, 70 tonnát, tudod. Rendben van, Gibor, de meg, hát ilyet nem lehet, ha nem, nem lehet. Nem lehet. a türelem, 13 percen keresztül csinálta ezt a videót, és ezzel Nem, már többet, és amikor emberek dobálják az mindenféle flakkokkal, és behajlítják a visszapillantó tükrét, és felugrálják a 20 óra, akkor valamikor ez a megoldás, úgyhogy lehet, hogy ha <síta> vagyok, de én ezzel maximálisan egyetértek ezzel a Fahó nevű de akármilyen, <síta> jó, a Péter, Pucillak Pucillak advent van, na jó ez volt a vakás lista kedden lesz ismétlés 11 és 1 között azt javaslom nektek hogy advent kapcsán mindenki találjon ki magának egy projektet, hogy <síta> mit javítan a magán ne legyen túl nehéz, mert az elbukás meg a sikertelenség az nem ambicionálja az ember. Mondok egy példát, én azért alapvetően szeretem a dúsoknak a gyerekeket, és, és így is gondolok mindig rájuk, hogy azért nekem szerető a szívem, de észrevettem, hogy egyszer-kétszer ez a szerető szíve elégedetlen volt, vagy nem volt szerető, és elhatároztam, hogy advent időszakában még inkább koncentrálni fogok arra, hogy szívembe szeretett legyen, és ne feltétlenül az igazság, vagy a kritika. Azért mondom, hogy ilyen pici bevállalásokkal sokra lehet jutni advent idején. Egyébként igaz a hír, hogy amit tehettek magatokért, az lényegében három dolog. Imádkoztok, könyvet olvastok, meg szeretkeztek. Csáu!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 Dee dee dee dee dee dee One o'la da One mo. Dee One Dee more. dee more, more.